Salmul 59 de mulțumire către Sfânta Treime Sfântă Treime îți mulțumim, fiindcă biruința în războiul cu trupul, lumea și demonii ne-ai dat. Sfântă Treime îți mulțumim, fiindcă războiul gândurilor pentru noi l-ai purtat. Sfântă Treime îți mulțumim, fiindcă darul deosebit de duhurilor în noi l-ai așezat. Sfântă Treime îți mulțumim, fiindcă de toate rătăcirile și smintele ne-ai scăpat. Preasfântă treime, îți mulțumim, fiindcă de minciună, viclănie și slavă deșartă, sufletul nostru l-ai dezbrăcat. Preasfântă trăime, îți mulțumim, fiindcă turul mândriei în noi l-ai dărmat și smerirea ce s am aflat. Preasfântă treime, îți mulțumim, fiindcă mânia noastră în înțelepciune o ai schimbat. Preasfântă treime, îți mulțumim, fiindcă aurul faptelor de milă din mâna noastră ai luat. Prea Sfântă a îți mulțumim fiindcă prin trăirea rugăciunii în Duh și în adevărat e binecuvântat. Prea Sfânt îți mulțumim fiindcă tămâia rugăciunilor noastre în fața ta asta.